Так, у Ранковому прибиральникові, читач впевнений, що герой відшукує свою кохану. У романі «Гудзик», в Дениса і Енджі складається подальше життя, і, ймовірно, вони ще колись зустрінуться, хоч про це в романі немає й мови. Головне, авторка спромоглася підвести читача до межі, коли той починає вірити настрою героя. Аналогічна ситуація в пасті для жар птиці. І в зів'ялих квітах, де читач впевнений, що у героїнь все буде гаразд. Врешті-решт усі шляхи минулого зів'ялих квітів сходяться в одній просторово-часовій точці. В сьогоднішньому дні. І з цього починається майбутнє. Через призму часу всі історії героїв роману набувають нових смислів, зміцнюють і змінюють акценти, нівелюються всі образи, забуваються біди. Щоправда, і мрії забуваються також. Минуле колись прекрасний сповнене емоцій може стати непотрібним вантажем зів'ялими квітами. Наприкінці роману і власного життя актриси-суперниці розуміють, що колись могли стати найкращими і найвірнішими подругами. Вона не краща за вас, Едіт, тому, тому, що така ж гарна, як і ви, але пожертвували собою заради того, хто не вартий кохання і самопожертви. Зів'ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді жалю за минулим або нездісненним, треба викидати, використовуючи алегорію, говорить Роздобудько. І для цього потрібно мати силу, нехай у тобі завжди буде сила трьох ножів. Перший, щоб відтинати минуле, хоч би яким воно було, і йти вперед, другий, Нехай буде зовсім маленький, як срібна голка, котра має стерчати в серці, щоб ти завжди могла відчувати біль і співчуття. А третій, тут вона всміхнулася своєю іронічною посмішкою, щоб боронитися від ворогів. Примітка роздобудькою рен зів'ялі квіти викидають. Київ, Норадрук, 2006 -й. 208 сторінка Особливості творчої манери Ірини Роздабутько Особливості творчої манери Ірини Роздабутько Якщо справді існує література масова і елітарна то проза переможниці конкурсу Коронація слова 2005 року Ірени Роздабутько перебуває на проміжному етапі. Якби читач сприймав її дещо складніше, або хоча б не було розділових знаків, то елітарність цій прозі була б забезпечена. Але творчість письменниці, яка працює в глянцевих журналах і перемогла на конкурсі «Коронація слова», вже лише завдяки цим двом умовам сприйматися читачем як високе мистецтво не може. Крім того, деякі твори Ірини Роздобудько, зокрема оповідання, опубліковані в глянцевих журналах, російськомовні, письменниця пише і українською, і російською, а також сама перекладає власні твори. Хоча сама авторка в інтерв'ю Україні молодій заявляє я хочу, щоб людина, яка візьме мою книжку, не замислювалася, якою мовою вона написана. Мені взагалі здається, що питання мови часом буває штучним та роздмуханим. І що твір цікавий, якщо він не плаский і відповідає на твої запитання, чимось дивує, узагальнює, якісь важливі для всіх речі. Навіть та людина, яку важко читати українською, Прочитає його. Примітка Тетяна Щербаченко, Ірен Роздобудько. «Я терпіти не можу прибіднятися». Україна молода, 19 липня 2005 рік, сторінка 13. Отже, залишається масова література принаймні той її напрям, який Крилова характеризує як авангардний з типами смислової мови – містичної, символічної об'єктивної. Примітка Крилова – типологія наївного мистецтва. опит іследування творчіських аспектів, примитив в изобразительном искусстве материалы Всероссийской научно-практической конференции Москва 1994 год, страница 38-я. Первый великий твер, який побачил свит в давництве Махаон Украина 2000 рік. Це Пастка для жар птиц, пиздніше выданной Кальварию як Марци. Цей роман став призером коронації слова і першим кримінальним романом у доробку Ірен Роздомудько. Другим був «Ескорт у смерть». Ці романи іще три шості двері, ранковий прибиральник та гудзик об'єднає спільна характерна риса. Акцентований психологізм у побудові образів героїв. Авторка, майже відкинувши всі зовнішні чинники, пропонує читачеві подорож душею чи мозковими звивинами персонажів. Заглиблення у внутрішній світ свого героя настільки сильне, що зовнішній сюжет іноді перетворюється на внутрішній, і в результаті чого у читача виникає відчуття, ніби він сам стає героєм або подорожує в Героєві, як в троянському коневі, де всі сенсорні датчики підключені до читача. Більшість творів цієї письменниці написані у формі монологу героя, що вже передбачає психоаналіз останнього. Так, ранковий перебиральник – це неперерваний монолог де немає місця навіть власне авторові. Головний герой і власне автор стають одним цілим. Вже з перших рядків читач не лише знайомиться з героєм, зрештою, як такого знайомства не відбувається, а відчуваю його впритул до найменших дрібниць, рухів тощо. Я до безуму боюся втратити роботу, з цією думкою я прокидаюся щодня о п'ятій годині ранку. Йду на кухню, вмикаю кавоварку, закурю першу цигарку. Звичка до мальборо залишилася ще з тих давно викреслених життя часів, коли за пачку доводилося відстібати циганам-спекулянтам не менше як десять карбованців, І намагаюся нарешті прокинутися. Цигарка і міцна кава запускають у дію мій уже трохи зношений механізм. Я відчуваю поштовхи серця і легке поколювання у шлунку. Примітка. Ірен роздобутько, Ранковий прибиральник. Піраміда. 2004 сторінка 5 Далі цитуємо за цим виданням. Такий підхід до створення персонажів дозволяє авторці максимально розкрити головного героя. Сказати б, але в романах «Ранковий прибиральник» і «Шості двері» Другорядні декоративні персонажі залишаються лише декораціями. Читач змушений сприймати їх очима головного героя.